Antxon, jauregi bidalongi eta horri zer moduz. Keixo, egun honu no zondo. Irunen aurkitzen gara, ez dakit nola duen izena plaza honek? Alberto Angera. Tamen zitatu dugu Elkar. Kantinera atera zinen neremen egon ginen eta gaur gehiago sakonduko dugu. 2008a irugarren urtean e, lehenengo aldiz, ba, gizon bat atera delako e, Irunen, alarde parekidean, kantinera jantzita, kantinera postuan, zure amets bat. Betea alizan duzu? Bai, guztiz ametsa bete dut, bai, bai. Noiztik zenuen zuk ametsori buruan? Pues, txikitatik, esan eh, nizun bezala, beti pues, ikusten ditun san martxal egunian, pues, beti pentsatzen nun, pues, ni nahiko nukela horrelat iratzea eta oraindikan e, ikusten dituta argazkiak eta batzutan emozionatzen naiz eta baita ere oraindikan ailegatzen zaizkit pues, argazki berriak edo bideoak, ortikan daudela eta derrepenta ailegatzen dira eta ilusia maten dugu. Denbora pasarren ez asko, iabete batzuk pasa dira eta oraindik laino batean segitzen duzu. Bueno, ja, ez baina bai ikusten dituala argazkiak eta hitz nuen kide batekin bestegunen ki kantinera kide batekin eta esaten genun un bilak sai ikusten ditugula argazkiak eta batzutan ez dugu sinisten hori pasa dela. Lehenagoa ateratzen zinen soldau bezala? Bai, itxi libitoa jotzen ateratzen nintzen, eta pues, azken urtean eta ateran nintzen 2000 eta emeretzian zeren 2000 eta izan zela pandemia ondoren lehenengo alardea egin nunez gintze, ekainak amasei orduan ezin nunez atera eta urten horrela pues, atera nintzen kantinera bezala Zer bat aldiz e, galdetu zenion zure buruari ausartuko naiz, Ez naiz hausartuko? Behin ere ez, ez beti Nire ametsa izan da eta amazekin, amani baina abeldur gehiagozekan. Ni beti esaten nion, bai, apuntatuko naiz, eta egunak baino lehen atera baino, e, egin zidan Mikel Malmierka kapitaina, eta esan zidan pues, nirekin naizula egin eta Ta ni aile gatu nintzen berarekin egin doren, eta esan nion nire amari. Bua, pues, nik uste dut bai aterako naizela, ikusi dut nola hondo elkarrizketa, eta eta esan zidan ama bai bai no seke, baina gero galdetu nion ja aukeratutan engonean eta e, esan zidan baietz bera esaten zidala baietz baina bera ez zumpen txatzen aterako nintzala bera esaten zidan baietz pues, iziltzeko, no? Eta hori Eta seine esi zuen Bai, azkenian bai Egun bertan izan zela maiatzak amabi, eman zidaten ramoa eta hori eta ninen engol lagunekin taberna batean eta hama zegoen etxean eta gero juntziren konpainakoak, eta egin nion ola bideo jamada ramoakin, eta geratu zen ola harrituta, eta nire lagunekan nire ziren janden azparrezka, eta hasi zen, no, esto esuna broma, esto esuna broma. Eta nire ez, ama, egia dela, zeren ni justo atera, atera nintzen lanetik, eta junt nintzen korrika. Ta hori, nire, ama, esto esuna broma, non me digas esto, eta nire bai, bai, egia dela. Zure ama, aztoratu zen, eta aztoratu zen irun osoa, Eta urrutiago ere bai, ze, esan bezala, e, lehenengo aldia zen gizonezko bat e, bateratzen ba, zela alarde parekidean, zer esanik ez tradizionalean, oraindik dik ez dainolako urratxik eman ezertarako, baina beralaz iziren zurrumuruak, transeksuala zinela e, eta zer nahi, trabestia. Ez nintzala e, suficientemente mutila e, ateratzeko mutila bezala eta jendeaz, ekan kakao bat buruan... Baina zuk ez. Ez ni ez, eta nire ama ezaten zidan. Ai, eske, la gente piensa unas cosas, eta ni esan zion. Ja, pero eh, niri importa zaitan jendea. Jakitea, ose, jakitea, ni zer sentitzen nahi zen, eta ni zer nahi zen, ja balio baliozait. Eta, bera, jekesta ez bat dutu ni jakiteatikin, ja, pos, balio baliozait. Azkenan, Antxon, jendea eh, arritu zen, ba... Eh, Zuk, ba, erabiltzen dituzulako, bueno, hielu zeukasulako eta bueno, makillatzen zara egunerokoan eta eh bueno, bata edo bestek zalantzeuki ezakin baina zu aspertu zinen e, argita garbi uzten. Bai. Tani e, euskeraн hitz egiten ez dago sexua baina ni ez entrevista asko gazteleraz egin nitun, tani gazteleraz hitz egiten nire, perts, nire buruari buruz masculinon hitz egiten dut. Ta Jendeari, nire lagunak e, jendea galdetzen zioten bainaak ez, txiko, txika, tan nire lagunak esaten zieten, baina ber. Bere buruari buruz, maskulin ositze egiten badu, ez da, e, makumea sentituko. Eta baita ere, nik esan niona nire lagunei. E, Entrebista jarri du e, gizon batek, aterako dela kantinera bezala. Nik emakumea sentituko banintza, edo transeksuala izango banintz, nik ez nuke utziko hori jartzea, zeren nire buruaren e, kontrajungo zan, o sea, zeren nik emakumea sentituko nintzak. Orduan, pues, eske ez nu nulertzen, nola jendea ez nu nulertzen. Zer, o sea, niba dakit pizka tarrarona batzutan, baina... Es Suiza sai Suiza iruditzen hain komplikado, no, ez dakik nola esan. Ba, eh, ancho sentitu zinen. E, adibidez, prentzak nola tratatu zintuen. Eh, prentzak ondo. E, hombre, Piskat pues bai, je, bat hitz egiten zidaten, egia esan da, DNI esan nien bai, ez inori esnion esan ez egiteko entrevista. Zereni badakit hau pues gure alardeko gure alardarentzat ta gure herriarentzat zerbait positiboa dala orduan ea hotza eman behar da nik uste dut orduan, pues, entrebista pila bat egin nituen, baina ondo sentitu nintzen. Azkenian, pues, o sa, ez, nit, ez nituen ezagutzen pues, zu bezala, ez ezagutzen, baina azkenian pues, lagun batekin bezala hitz egiten da. Eta herrian, egun horietan ze egun bat da, baina kasi kila betel uzatzen da, ez, joak direla eta... Bai, e, oza, ni juten nintzen kaletik, eta bernormalean, pues, nola nahi izpizkat rarito bai, bai begiratzen diatela. Ola. Baina ni bai sentitzen nula pues, gehiago begiratzen ziatela edo. Ta askotan pues, gelditzen zidaten, eta esaten zidaten, zorionak, no? la kantinera, no seke. Orduan espero, baina tratu hobea e, eta zorion gehiago bai, jaso zenituen. Bai. Nik ez nuen espero, tratu txarrasaren bestela ez nintzen apuntatuko ez aterako. Baina bai pentsatzen nuen ba, agian ez hainbeste jendezoionak ememaa edo tensioa ze du egotea, Baina azkenean ez oso ondo pasa nuen. Ez dakit esan daiteken modu honetan, baina azkenan egoera bat irauli egin zenuen ate bat ireki zenuen ordura arte baixita zegona edo inorki izenik eman e, ez duena. Behar belaunaldi berri batzuentzat e, eredu garria e, izan zaitezke. Alde batetik, e, bueno, kantinera bezala, e, ateratzera osartu zarelako gizona izan erren, eta bestetik e, mm, ematen duenez askorik inportatza izulako bestek esaten dutena, eta zuk zure itxura daukazuzuk nahi duzun bezala. Bai. E, Guztatuko nitza edake bai geluzea egotea eta argalago izatea, baina pues, nien naizen bezala gustatzen naiz. Ta bai esan duzuna, pues, e, nik ez detuz, bueno, bai zegoela atea itxita, baina ez detuz te, oza, bai ireki dudala zeren izan naiz lehenengoa, baina niri ez zidaten ez inoiz, baina bueno, bakarrik behin presentatu nintzen eta atera nintzen, baina ez zidaten eta begaren bat jarri ez da ezer. Lehenengo momentutik oso ondo iruditu zitzaien eta dena ondo, eske que ez de, ez erren kontran ikusi, pos, bai jendea pentsatu duela kontran seguru, eta hila egotea eta hola, baina niri ez didate eh, pos, gauza horiek aile gatu nire buru, bai jendea esan didala, pos, por han dicho esto, por lo otro. baina bai jendea esan didala, baina niri ez zaiti norretorri, eta esan dit ta ta ta hori Zupen txatzen zenuen e, zuazkenean alardearen gatazkarekin ahonditu zara. E, jaio zinenetik, bi alarde bai. eta polemika egonda. Uste zenuen e, orain dike meretzi urterekin gauza egongo zirela. Ez, abezke, ni batzutan hitz egindetan marekin, eta ni ez nahizko zienten hitzikitan zegonean bi alarde egote. Osa, nik ikusten nuen bat, eta bai, e, zela betikoa zeren nire aitalenoan e, ateratzen zen, Baina nik ez dut e, gogoratzen nola mobida eta osa ni oso txikia nintzen. Ta ni pues, konsiente hazin nintzen izaten zeudela bi alarde pues, amarra maika urtekin edo. Ez naiz gogoratzen. Ta eske pentsatu gabe esan nun, pues, nola aterako nahiz ni gizon guztiken. Ta nire lagunak horbegiraka pues, beraiekina. Zer bain normali duditzen zitzaidan. Ta nire lagunekin askotan itz egiten dugu... Eh, ez amorrua, ematen digulaia pena eh, gure adiniko jendea ematen denan buelta edo ez dunean eh, aprobatzen eh, alarde parekidea nere ustez hori da etxean eh, zerbait erakutsi zaien azeren ezzuk esan dezuna, gu jaio ginen bi alardekin, orduan guretzat zerbait normala da. Ez detu lertzen ez da, baina iruro bost urte, da kan pertsona bat, pues beti bizan izan dela alarde batekin, eta oraindela hogei urte bi alardekin, pues agian aldetu ulertu. baina nire adinako jendea kontran eske ezke ulertezina da. Ba, dituzu inguruan asko, zure adina dutenak eta ba, pareki daren kontra daudenak? Bai, o sea, ez nere inguruan, baina bai, pues, e, DBA atxera eta ola juten ginean ean, klasean, oza, sea, ez konfliktoak, baina batzutan agian tema gaia ateratzen zan, eta bai zeudela bitalde, eta dago jendean nire adinekoa oso betikoa lardikoa dela. Eta kantinerak eta hogei, bueno, ni emeretzi dazkat, baina kantinerak hogei urte dazkat, osea, ni baina urte gehiago, urte bat gehiak, ordu nire adineko jendea da, eta beste modu batean pentsatzen dute. Esan duzu haita, zure aita alarde tradizionalean ateratzen zela, ulertu du zure haitak? E, bai, osea, nire aita ez da irungoa, e, donostikoa da, eta bera, e, guleno, behobian bizi, bizi ginen, eta nire aitaren lagunak ateratzen ziren behobia konpainian. Orduan nire aita pues, esan zuen, ba, ni baitare. N ni badakit nire, ait, nire aitaren lagunak parekidan ateratzen bat ziren, bera baitare ajungo dela, parekira ziren, nire aita ateratzen da, donostiko danborradan borra dan, emakumekin eta ez daka inungo arazorik. Orduan pues, nola bere lagunakan zeuden, ba, ara ajun baina, o sea, ni 13 urte nitunean, hori nire aitateran zan uste bi edo hiru urte. Ni nitun, pues, la ubo sé edo la coservait. Ta ni 13 urtekin atera nintza lehenengo aldiz ciribitoekin, ta esan nion, "Ah, bai, atera konna es lagunekin." Ta esan nion, "Bai, emakume na lartenta. Ah, vale, o berari ez zaioa sola, pues bata edo bestea, ez, ez Ongi pasatzen baduzu. hori da, bai. Taori kantinera aterako nintzanean esan nionean beraiek baita bazekiten nengola eta hori emanzi daten lore sorta ta bidali nion grupotik baitare kantinera eta batzuetan gertatu izan da lotsa esatea, ez, edo lotsa ukatea, ez ni hondarrebiko naiz edo irungo naiz ja. edo edo lotsa edo edo erritik urrundu. Baina nire ustea adibidez O nik emendik kanpo juten banaiz, eta galdetzen diaten ondik naizen zen, irungoa esaten badet, eta esaten diatea, ahi pues, ez el problema de las mujeres, no sé que, nik ez dut lotxa sentitzen, zeren nik ateratzen naiz alarde batian, nun emakumearen e, eta gizonaren papera, pues, elkartu nahi degula. Lotsa sentitu bar duteagian beste alardekoak, zeren dira gatazkaren arazoa. 2000 eta hogeita irugarren orteko hogeita marra, Eztuz es inoizaztuko. Inoiz ez. Bueno, maiatzak amabitik, hori eta mararten ikusten dut, benetan hilabete terdi hori izan zen, odei batean bezala. Osa, ni juten nintzen oera, eta esaten nun batzutan, egia dala, Eske ez nun zinisten benetan. Eta eguna bera antxon, reki zinen, eta... Izan zen, egun oz soluzia, reki hiruak eta laurdenetan edo... Eta etorri zen nire kuadriako bat dela makilladora, etorrizan zen etxera, makillatzera. E, gero nijun nintzen hiljapa e, indegira hor rastera. Ta ja, nintzen etxera, eta asin, asin nintzen e, trajia jartzen. Ta hori ailegatu zen konpainia, eman genion gozaria, eman, eman genuen emendikan buelta bat. Justo hor plazan, aterak enun e, kompainiako argazki osoa. Ta gero ja, junginan, pues, Moskua aldera, arrankada egiteko. Dena gordeta okazu? Bai, bueno, e, trajean, nola utzi izi daten, ba... Bueltatu e, nun, baina, bai, txapelak, e, banda, alfilerrak, galtzerdiak, eta euskada bai... Hori zurekin doa? Bai betirako. Ta baita abanikoak ja, dazkat e kaxa batean sartuta denako la ordenotsutan oso polita. Ba, berba da zuetzera konturatzen, baina e, inspiratzailea izan zaitezke beste batzuentzat. Bai, agian, bai gogoratzen naiz, hori e, ateranintzanean e, emakume batek idatzi zitala Instagrametik eta esan zidan. E, eskerrik asko, ziren ni nire aurrekin etxean egiten du talarre bezala eta mutila egiten du kantinera bezala orduan Eldua izango denean pues normaltasun osarekin alda atera, zeren zuia atera zea, eskerrik asko, ta horrela, ta hori, pues, oso polita iruditzen zitzaidan. Baiz, ez, zuk berbe, ez, esaten da, batzuetan pertsonala politikoa dela, ez? Eta zuk egin zenuen zura amets pertsonal bai, bat bai. betetzeko, baina dimentzio politikora eraman ezkero, ba, erreferente izan zaitezke asko, entzat, pentsatu zu hori inoiz? Mm, ez, <laughs> egia esan da, ez. Osea, esan dezuna, esken ni pues, txikitako ametsa esan ta ni nire eta, bueno, pues, nire familiarentzat txat egin, o sea, egin nahi nuen zerbait da, nire izaba adibidez e, orain Bartzelonan bizi da, baina beti izan da hemen irungoa, eta bere ametsa baitare kantinera ateratzea zen, eta ez zun lortu. Ta nire ikustea kantineraz pues, iruditu zitzaion zerbait superpolita, ta, ori, Pues nire eta nire familia entzatzer baite egin unta gero hori pues norbaiteri e, ondo iruditzen bazaio edo, hobeto, pues Baina lehenengo motiboa izan da pues nire etzatu